Воротарі мали різні цифри на спині. У когось одиницька, у когось 12, або навіть 99. Цікаво, хто їм обирає номери? Що це на тобі? Форма воротаря. Ти думаєш, що нашив одиничку на спину і рибка в сіці? Так. А що? Так не буває. Треба, щоб був спеціальний поролон на ліктях, аби ти не поздарав їх, коли стрибатимеш. І чиєсь ім'я ще має бути на спині, тоді це враховується. А так, даремно футболку зіпсував. Але я сказав, що мені не дуже й треба чиєсь там ім'я на спині. І взагалі, краще хай припинять казати таке всяке, бо самі стоятимуть на воротах проти Одеської. Я в таких питаннях рішучий і не треба брати мене на кпини. Вова Борошкевич сказав: Ти чого? Ми просто так говоримо? Ти що, жартів не розумієш? Нічого такого, ти все одно наш бортес. Ставай, будеш відпрацьовувати гру в одні ворота. «Ти стоятимеш, а ми з хлопцями будемо бігти з протилежної частини поля, пасувати, а коли підійдемо дуже близько, то проб'ємо тебе». «Тобто четверо на одного?» – запитав я. «Ну, Роман стане в захисті з тобою. Він знає, як оборонятися. Йому дядя Саша все на світі про футбол розповів». Роман зрадів, дізнавшись, що йому дадуть нагоду погупити разом з усіма. Поки хлопці відходили на іншу частину поля, він сказав, що йому дуже подобається моя ідея з футболкою. Тепер я виглядаю значно солідніше. Я зробив невелику розминку, покрутив головою і тазом, зробив розтяжку та поплював на руки. Якась дивна звичка, бо м'яч від цього не прилипав до рук, і взагалі це було не дуже гігієнічно. Хлопці гукнули «Готовий?» Я відповів, що так. Вони побігли, віддаючи точні паси одне одному. відстані було метрів 15, тому за кілька секунд вони добігли до Романа. Той кинувся назустріч Вові, але він без проблем кинув м'яч повз і відтіснив мого друга плечем так, що той аж відлетів на півметра. Удар. Потужний. Зловити м'яч важко, бо він летить із великою швидкістю, тому я відбиваю його обома руками перед собою. Вова перший на добиванні, але я теж уже скочив йому під ноги, зовсім не думаючи про те, що можу добряче отримати по зубах чи ще кудись. М'яч влучає мені в живіт і відскакує трохи далі. Я навпочіпки підповзаю і накриваю його собою. Відчуваю, що дух від удару спирає. Кілька разів гикаю, перш ніж почати нормально дихати. Роман від здивування аж свиснув. «Ну ти даєш, ждане!» Чую позаду себе плескання в долоні. Якийсь дядько за вирітьми аплодує мені. Він проходив повз і задивився. Це ж отой сусід, у якого на подвір'ї росте сухе дерево, що скоро має зустрітися зі своїм творцем. Він каже «малий». «Ти точно маєш хист. Ти – талант. смокою язиком, ніби смакуючи, і ще раз протяжно говорить. Талантище. Тебе по телевізору треба показувати. Гупаєш – першокласно. Не знаю, чи можна йому вірити. У таких справах я надаю перевагу людям, які мене добре знають. Чужим похвалити тебе нічого не вартує. Вони тільки й чекають аби сказати тобі щось хороше, а ти потім будеш як дурень носитися із цією похвалою». Але Роман каже, що цьому чоловікові можна вірити. Він взагалі мало чим у житті захоплюється і живе собі відлюдником подалі від усіх. Якщо він вже й звернув на щось увагу, то це серйозно. Бачу, що Вова та решта команди теж трохи мною запишалися. Мовляв, такий оригінальний хлопець стоятиме у нас на воротах проти Одеської. Це захоплює. почуваюся дуже добре. Десь так само, як тоді, коли сутеніло і ми після поливання готували вечерю вдома. Може, бабуся все-таки слушні речі каже, і номер на футболці нічого не означає? А особливо, якщо він без чийогось там імені. Добре думати, що в тебе є хист. Навіть якщо це поки що просто припущення. Ми продовжуємо тренування. Гупаємо, аж порохи стовпом стоять. У мене дійсно це непогано виходить. Може, навіть краще, ніж співи та вигадування телевікторин. Халабуда я прокинувся серед ночі від страшенної зливи, не знаючи це слово влучне, аби передати те, що відбувалося за вікном. Вітер гнув молоді вишні мало не до землі. Через світло ліхтарів дерева відкидали тривожні тіні туди-сюди, у вікна билися важкі краплі дощу. Світло в сусідній кімнаті горіло. Бабуся з дідусем про щось тихо перемовлялися. Я почув кроки, двері ледь прочинилися. Бабуся подивилася, чи я сплю. Я вдав міцний сон, сильно-сильно зімкнувши очі. Вона прошепотіла «Спить!» і зачинила двері. Узагалі, я дуже любив дощ, міг би слухати його вічно. Шкода, що досі нікому не спало на думку створити такий телеканал, який би зранку до вечора показував різні природні примхи. Дощ, сніг, спеку в літньому лісі, парк посеред осені і все такого штибу. Маєш поганий настрій?